Bira asteazkena ba, dugu eta asteazkena horekiten hoi dugun bezalaxe gaurkoan ere komunikabidei. Tartea eskainiko diugu argu joan zailoan gurean da urtsi urkizu berriako kasetari lezu Kaixo, unon? E, unon. Zemuz, unan? ondo? Ondo, zera, olen sortatu da. Ondo, ondo, ondo. Gurekin ondo, bentsat. Zerazukin, zemuz... Nahi, kondo, ez bila kezatzen aziko Kondo, kondo, beto Bueno, hainbat eh, kontu ditugu, tartean, bueno, hogeita lauko eguna hartuko dugu eh, Joan Carlos Borboikoaren eh, Gabonetako diskursoa Eta lehen aldiz eh, jarraitu alde izan zen eh, bai youtube Eta baita eta eh, azpi titulatua euskeraz, katalanez eta galizieraz Aha, Bai, ez nun ikusi, eh? Ikusten, no? Bai, ikusi nu. Kusinu, ah, bale, bai. bale. Baina, e, kontua da iaia e, ia behartuta, ikusi nubela, baina, bueno, tira. Kontua da, e, azpit titulatua e, zena, euskeraz, haotxe baino asko zere azkarra gozik, Juan. E, eta pixka uh -huh. zaila ikentzen e, bi gauzak segitzia, edo irekurtzen zen itun azpit tit tituluak, edo e, ikusten zenun erregearen diskursua, eta bueno, fin, hori lago kontua. Baina, oker, ez banago protestak izan ziren, Bai, egun horretan bertan hori itala hogean e-HBilduk behituta, eta beren egoitzaren aurrean, e eh, egoitzaren aurrean, elkarretera egin zuten Eta, bueno, egondua, saltza horrekin, izan ere, ba, Bilduk eskatu zuen lehenagotik e-HBilduk, eh, ba, zematea, mezua zematea, urkuluri eskaera, Alberto Azuriok, esan zuen eskola egitxarrak, zerbait esan ezkio? Kontuan hartuko zutela, baina EJ-aren iritzi-a iritsi da, bezperan. Uhum. E dean iritzi zen, bai, esan ez gutun bat dializioetela hori, baina lai giltzaran, edo batzorde, batzordeetan, ebozera baina batzordean, edo ez da ezer publiko egin, eta esan duen EJ kontra zegoela, baina programazioan, hostiladetik ja programazioan sartuta zegoen. Beraz, e, bueno, bai, joan esango dute, e, kontra zeudela jota bildu eta eta horren e, gehiagoaren kontra egitea dela eta berena, baina, nei egia esan, irutzen zait, erabatko erentea egin dutena, ematea, kontra nago, ematen kontra nago, baina aurreko iru urteetan eman badute, oan dikanzurio baldin badago, egiteko zuzendari dari, ba, ba, bueno, pues eman dute eta kitxo eta bagano, naukera ez ez ikusteko, afalostean, af, bueno, af, afal, afal aurretik, edo horre familian lazeri da asko egon egontzintezken hori jarri gabe. Edo beste telebista kate bat, bat zauden, bi behintzat? Mm, bai, e, eta baten atxuek eman zuten bai. emezua, eta amaikan berandusiago eman zuten pirritz porrotxe eta marimototxek eman zuten eta, bon, eta Baina, bueno, ba, garrantzitsua da momentu hauetan ez dagolako lako politikar beste ezer eta erregearen historiakin ba, komunikabideke egunotan ez daukatelako beste gauza askorik eta erregeak ingoratabera. Eta bono, eh, aipa ezagun, Franko Jarritako errege badala inorkaukera tuztuena eta frankismaren ba, adibidea guainetan eh, Erakundetan hor dago eta universidadeko tituluat hor, hor eh, agertzen zaigu eh, Juan Carlos lehenengo haren izena baita ere ezta, urzi? Mm, bai, eta gure eskola tituluetan eta... <coughs> bai. Bai. Bueno, eh, honek polemika izango du, supolatzena datoren urtean ez duela ETV emitetuko? Mm. Seguruna ez dute emitetuko eta, bueno, pues, geldituko da... Eh, legentzalde honen on, eh, aurreko legintzaldiaren ba simboloen barruan ba beste bat PPk eta soek ezarri zutena eta eta kitxo. R eta eguraldi mapa. Bueno, eh, Newsweek eh isteradoa mintzat paperean. Bai, eh, azkeneko, azkeneko zenbaki argiteratu dute. Eta datoran astutik aurrera, ja, bakarrikan internet bidezko eta bidea izango da. Laro urtez urte, da Newsweek e, kioskoan agertzen e, paperean imprimietu Estatu Ez bigarren aldizkarigarren zitzu dena izan da, une askotan. Eta, bueno, ba, ba beste komunikabide batzuk e, altzena dirien bidetik ere e, bastutu batetan egunkari asko dira ja honeko ba utzi eta internet bakarrik hartu dutenak, ardat. Mhm. Hortzeakago. -hmm. Ba, <coughs> Adibidea, ni sulkena bai. Bueno, eta... ta e Hospital Central aipatuko dugu, izan ere, bueno, bukatu egingo da eta oker ez banago eh aktore batekin hitz egiteko aukera izantzenuen. Bai, bueno, biar biar emangauta azkeneko atala, eta amairu urtez e, personaje nagusienetako bat e, antzestu duna, jokatu duna, e, Javier Sotomayor doktorearena egin duen Bilbotarra, Antonia Zabalburu, elkarrezketatu genuen. Mm -hmm. Eta bueno, ba, behar entzat oso garrantzitsua izan da, imaginatuzak ez duetere zailan, ba, maudintzi asko izan du, oi hartu nabia, e, behar bueno, badamazkia jogei urte Madriden lanean, Eta, eta, bueno, ba, ba bera, pozik egon da, Terezaia ekin esatzen zuen ja, ez zela behantzako amaitzea ez zela dara maundia, ez urte asko zamazkiten, esatzen ez bukatuko zala, bukatuko zala, mm -hmm. eta gero jarraitzen zuen, eta, bueno, ba, azkenean bai, bai, behin bitiko amaiera Terezaia horrena. Esan behar dago ere kuriosoa dala nola batzutan aurreratu egin diran e, Gertak izunei, ez, ba, ba, oaien azkeneko demoralian, ospitala privatizatu egin dute, eta mm -hmm. Madriden ere, Madriden inguruan horretan dabiltza, hospitalak privatizatzen. Eta, eta, bueno, ba, alare, pentsatzen dut, ospitalen telesaiek eta izango dutela etorkizunean e, bidea, horra no, anatomia de grai dago momentu enten, jaus bukatu zen, baina, baina, bueno, bai, bada, gremio bat, e, hola fikziorako eta trebistarako, Okoa normalena ematen duna. Bai, policiana, empezara, si. Eh. Bai, bai, bai, hoxe. Bai, mm. bai. Bueno... Va, eh... Hospital Central, egizan berra dago, izan da Teresai bat, eh, os naiko ondo guiña, eh? Osa, eh, balioidea alde etiketa, eh, Teresai hau factura bezela onazegon. E, gero gidoiak, eh, bueno, momento batzutan izan dia obeak edo txarragoak personajeak ere, bueno, va, ba, orbilxe, izan da personaje ezagunenetako bat eta bere karisma zukan, eta, eta bueno, nik jarraitu zen dudanean, nahiko guztara ikusi, ette? Mm -hmm, bai, Onartu nik edo. Baina e, ez, ez aizu iruitzen pixkat e, gaizki tratatu duela telezinkok, telesalia, aimeste aldiz leku zaldatzen eta e, laid naitean jartzen? Bueno, hori izan zen, aurreko denboraldian bat ipat, etzekite laia zerregin. E, bueno, iraganean, Ez hainbeste, nahiko bazukan bere lekua, baina bai, bai, azkenean, azkeneko bi urtetan, ja, bai, izan da hori, ez, eh? amaitu, ez amaitu, hemen jarri, aldatu, bai, bai, bai, nahiko nahiko gaixi tratatu izan da, mm hori -hmm. ala da. Nena oso nazen terezaia, aipatu dugu, baina euskal aktore asko eta asko pasalira hortik. Bai, bai, bai, bai, eta batzuk e... Eh? zincoa gota beste batzuk e, bigarren, bigarren papertxoak edo atal bakar batean azaltzen zilean, e, bai, mordoska, mordoska. Mei burura etortzen zait amaial lizarralde bera, ez? Eh? Baitare, baitare. Zer bat urte. Bai. Eta, bueno, dena den e, irutzen bat zaizu zerbait sakonagoagoaz. Baina, bueno, ez dut esango sakona ez denik aspita zentara. Eh? Liburua, liburua. Iriutzen bat zaizu zerbait e, e, mamitzuagoa, Eh, ni di, diogu amaitzeko. Bai, bai, bueno, desinformazio liburua orrelako zerbait gaurko berrian agertzen den artikulua eta gainera diote, eh, eta an Obamari egindako elkarrizketa gezurra dela. Hori Joan Isantzezen bai. eh Joan Isantze liburu gea, eh blogariko bat arau da, ba bueno, ba, Castroren kontra eta Kubako ba, bueno, kubarako egoeran kontra beti aritzen dena, eta han e, eta hemen, ba, oso laudatua, baina bulo asko daude nik uste personazioen iguruan, eta e, hoiartu nahundia eman zaio ez denian e, berez, ez e, e, e, e, e, e, luken nian alabear bai. Kontrazen du, Baskal Zerrenon liburuan, azkeneko liburuan, e, obamari egin zioten, egin zion, eh, blogariak egin zion, elkarrizketa izan zala ba, abanan estatu batuek duten bulego diplomatikoko funtzionariuek estatu zituzela galdera mm -hmm. eta erantzu guztiak eta holako zer eh, argitara ematen denian ba, jakazetari hori normalean gelitzen da defenestratua pixka, eta ba, gaizki ez bere prestizioa gaizki baina ez kasu honetan ba, denekin sildu egintzuten, saiz eztorion du Eta gainera Espainiako Radio Nazionalek kontratatu izu her hmm? bezka. Me tu. Me <laughs> mira. Bueno, eskuragarri dago dendetan que Gabon hauetan erosteko ba eta eh, ineresa aurkitzen. Ikari argitaletxeak atera du periodismo kanalla los medios la información. Uh -huh. Baña ni pentsatzen dute bezela argitaleteko gu egunean zartuta, ezkaera egin daitekela, edo, bueno, liburizka txekia da, <coughs> baina mamitzua eta kontatzen ditu, ba, desinformazioa inguruko kontu asko, ba, esate bat erako kontakten dunela, eh, Espainiako komunikabideetan osa saldo dutakon diran murduke negunkerien eskandaluekin, baina inguruan gertatu direnak, ba, Kataluñean bertan ere, Ba, Javier Godo procesatu zuten, eh Godo taldeko presidentea 95ean legezkampoko entzuketa sare bat sortzagatik. Ba, ia dut idu Barcelonako alkatea, Cataloniako auziteginaz, nagosiko ¿Sí? zeltz, izan nagosia, zenbait ministro eta azkenean eh, zigortu zuten izan zezideko agente agenteoi bat, ba, paieekin lareaan dago na. ba, beste ustelkeri kasu asko Z L5 ninguruak el mundo media pro, eta, bueno, ez dakiten zuten da, baina trenean noa momentu. Enten. Bai, bai, bai, ez <laughs> duzuna zerbait, horretik ez ez du denbora gehiago kenduko. E, urrengo astean guk e, jai izango dugu, baina e, urrengoan e, izango da, zazpillan ez duzakia, ba, behatzian, egon gogea, erkarrekin. Urtar, Urtarrailean behatzean e, izango dugu beraz, eta 2002ak eaz ekartzen digune eh ba bueno a hacerse ensayatuko gea. Horr eh aldaketak iritsiko dira e, urtarrila otsaila partean mm -hmm. eta ea ea bueno, osterazko telebista eta irratik publikoak e, ba bueno, ber puntza duten eta aurrera egiten duten, ezta? Bai, hori da, hori da. Ba, urturkizun, mila, mila esker, e, beste behin ere gureekin egoteratik eta urrengor arte. Ba, ondo buka urtea eta urte berri ondeni. Bai, agur.